Hej, min ven. Jeg har lige bestilt en luksusferie. Nå? Ja. Og jeg har lige samlet en hundelort <laughs> op. Øhm, en luksusferie? En luksusferie, ja. Jeg har bestilt for første Med vem. gang... Med hvem? Hvad sker der? Ja, det tænkte jeg også, da jeg selv gjorde det. Men for første gang i mit liv, så har jeg selv bestilt en ferie på et hotel, hvor et hotelt, det kun har fået gode anmeldelser. Altså 10 ud af 10 anmeldelser. Der er fået 10 anmeldelser. Nej, nej okay. Og der er, det er så 10 gode. <laughs> oh, nej. Ratings. 10 og 10, er Trustpilot. Og det er ikke bare noget, jeg siger. Ajah. Der er mange anmeldelser, og de er gode, alle sammen. Hvor ligger det hotel? Øh, ligger i Prag. I Tjerkid. <laughs> nej, jeg, jeg vil sige... Det skal på luksusferie land, ja. Til hoteller, ikke? Der plejer altså at være dårlige anmeldelser med sådan ægne i morgenbefind. der er blomme helt gro og sådan noget. Det er der ikke her. Alle sammen, de så det her hotel til skyerne. Og øh, altså jeg, jeg er bare i chok over, hvor meget man kan få for pengene i Prag. Jeg har aldrig været i Prag faktisk Kedet. Pra Nå, har du ikke det? Nej, aldrig. Tjekkid er fucking nice. Ja. Yeah. Ja, yeah, Prag er en rigtig fed by. Og det her hotel ikke. Det er et hotel. Det er midt ind i Prag. Der er pool på toppen. Kæmpe øh, brunchbuffet. Jeg har bestilt en queen øh, suite, øh, der er udsigt over hele byen. Det er fem dage. Sammen med Nå, fordi jeg skulle til at sige, du stadig ikke sagde, så jeg var i tvivl, om det var prøvet at være mig, der skulle jeg med. Nej, nej, nej. nej. Jeg... for at spørge, om jeg med. Jeg vil... <laughs> du ringer så bare for at gnide det i mit ansigt. Jeg vil have lidt ja, plurin i kødsåret. Hvor meget tror du, jeg har for det her? Det, jeg har ikke sådan nogen idé om, hvad det koster egentlig. Nej, nej, men bare givet. Du har givet, du, du sagt, det er billigt, så jeg vil gætte på øhm, 2100. <laughs> Hvorfor? Hvor, altså, vidste du det, eller hvad? Det, det vidste du, simpelthen, eller For to? Eller? Det, ja, det, ja, for to personer, ja. mm. To personer, 1, ja. ja, det var. Må jeg godt. så komme med? Hvad? Nej, du må da ikke du, Nu er det jo ikke særlig fedt, fordi jeg tror Alle, der sådan har fortalt det til, jeg har jo sagt Det er, jo, det er prav 4-5.000, altså, ja, men det fandt jeg da også det er billigt. ud af Altså, ja, det er og du kan komme med Michelin... Med, og der med. er en mormadsbuffet, men altså... Og det kan være, der står, at den er stor, og de har taget et billede på en god dag. Men du kan også godt forvente, at det måske er en god ægblom, eller i hvert fald det der spande æg. Det ved jeg ikke. Men jeg har også kunnet læse mig frem til, at du kan komme ud og spise Michelin-mad til syv retter for 700 kroner. Ja. Michelin. Michelin. Helt jeg ikke prøvet. Jeg skal derned, og skal være en stor spiller. Jeg skal køre taxa. Jeg skal Ej. gå rundt i en åben skort, og måske også købe en mere. Jeg skal mere en high roller, som aldrig nogensinde har været Men der er faktisk næsten ikke noget bedre end at tage på ferie steder, hvor ens penge er meget værd, og man får en once in a lifetime får lov til at føle, at man er rig. Ja, Jamen, det er og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Nu har jeg levet øh, øh, nogle... Du har følt respektive. dig rig, da du brugte din jydeopsparing lige da du flyttede til København på, på et halvt års tid. Det er rigtigt. Der har du levet som en pave. Det, der har du rigtigt. også haft åbent stjorte og, og kørt tak taxa i hvert fald. Ja, og så øh, vendte jeg så mit liv på en tallerken igen, der jeg så endte med at leve og riser og linser igen. Ja. ja, ja. Men ja, så det glæder mig til, jeg glæder mig til at komme tilbage til The Sweet Life. The Good Life. Mm. Hvad med dig? Skal du slet ikke på sommerferie? Nej. wow. <laughs> du skal ikke på sommerferie, eller hvad? I hvert fald ikke en luksusferie ligesom en siger at du, der var med på vores sommerferie sidste år, så jeg kan ikke forstå, hvor min invitation blev af, men øhm, det er fint nok. Sidste jeg der var du i hvert fald med mig og Simon i Italien på en borg og bo med en boul, der stak op i jorden på en, på en vinmark, men det er okay, at du ikke spørger mig at være med dig og din kæreste til frau. Jeg har forstået en bænk med en vognstang. Du har snart følelsen af og øh, det kunne jo godt være, at jeg giver dig et rejse der, men når du, så, lysten Ej, det... til at give rejse lige nu øh, forsvinder også lidt. Hvorfor? Jeg siger bare, at jeg er ked af, at du ikke altså, inviterer mig med. Du, du ringer, og du siger, du, du er selv, løs, hvad en lækker ferie, du har købt. Jeg sidder faktisk og begynder at tro, det er måske, fordi du vil sige, at oh, det er dig og mig, der skal afsted. Og så siger du, min kæreste. Og det kan jeg også godt forstå, at det er en ferie, man gerne vil på med sin kæreste. Men så behøver man ikke også bagefter at og tale videre om, hvorfor en tur I får. Vel? Fordi jeg skal ikke noget. Jeg har en gæst, der har ferie i tre uger, og så skal han spille håndbold igen, og det er her i maj, og, og vi skal i sommerhus i Karabæksmænde og bygge en ny terrasse. Så skal vi til Bornholm i nogle dage. Bornholm? Mm. Det er jo et sted, jeg har drømt om at komme hele mit liv. Det er jeg ikke brav i hvert fald. Jeg vil gerne til Bornholm, og det har jeg vildt hele mit liv. Du har aldrig været på Bornholm? Aldrig nogensinde har jeg været på Bornholm, og <clears throat> den ø bliver kaldt for solskinsøen. og jeg forstår det godt, fordi når jeg ser billedet over fra om sommeren, jeg har set øh, DR1-programmer, jeg har set øh, DR1-programmer <laughs> og, og Instagram-stories og alle mulige fede, hyggelige fester, der har været over. Og folk er glade, folk hygger sig, det er smukt. Folk går rundt i sommerskjorter, som om det var sydpå, og det er stadigvæk Danmark. Så man får kombinationen af altså, de to verdener, jeg elsker. Øhm. Så man har været sommersol og Danmark? Ja. Og så, så skjorter? Ja, og good days, og solok hjem og, og krølle i Det er ikke nu, men jeg tror, det er fremragende, fordi folk er glade, mens de spiser det. Og jeg vil så fucking gerne bare ud hoppe ud for en klip det over os. Altså bare sådan alt, alt, hvad Bornholm har, vil jeg så gerne. Jeg vil så gerne. Da, du, du, du overrasker mig gang på gang, faktisk, Men ting, du ikke... Altså sådan forleden havde du ikke set dit æren i hele dit liv. Du var simpelthen aldrig... Du var nede og besøg mig i Hamburg, vi ude okay. og gå tur med hundene. Og... og et af du ikke har taget et billede af mig, siden du var på besøg. Ikke lavet en story, det synes jeg jo lidt kedeligt, men, men jeg var sådan en med det, han laver ikke rigtig heller stories eller noget andet, så det er fint. Indtil vi er og du pludselig står med kameraet fremme i en form for altså skovskiderstilling-position for at, at retvinkle kameralinsen helt op i træet for at fange et ærn. Et ærn. Og så vender du dig om, og så ser du sig der er et ærn. Der er fucking et ærn deroppe. Jeg har aldrig set et i mit liv. Der var virkelig sådan meget kan man sige, men at man ikke har set et æren. Nej. Ja, det ja, har jeg så forstået nu, at du så aldrig kan... været på Bornholm. Det synes jeg også er lidt vildt. Jeg mener er stadig det vildeste. Men Bornholm er ikke. Men, ja, men jeg glæder mig også til at komme til Bornholm. Så skal vi ligge med i. Det. det gør jeg. Det bliver dejligt. Jeg skal jo fejre min 31-års fødselsdag. Mm. Jeg skal da have med nogle venner. Og vi skal ud og spise på restaurant, og vi skal sove på hotel, og vi skal måske bade, det ved jeg ikke. Det bliver skønt. Det... Ja, jamen, det bliver det skønt, men jeg vil da også gerne til prager, altså, men det er fint. Jeg kan ikke få både pose og sæk her. <laughs> Nej, okay, fair nok. Jeg, jeg, jeg er nu stadig meget på Bornholm. Jeg, vis... jeg siger ikke, jeg vil bytte min pragtur, men... Men det minder mig faktisk lidt om... Altså sådan, jeg kender godt det der, som, som vi egentlig begge to har det lidt nu, men så er det det der, hvis du hele dit liv har gået... Og se på glade mennesker, der smilede og skålede og grinede på Bornholm i, i, i skjorter og, øh, og de der og øh, med fiskefilet under og, og, og sådan nogle ting. Det kan jeg godt forstå. Altså det kender jeg godt. Jeg kan faktisk, ja, det, det minder mig om, da jeg selv var barn, og alle var på udlandsferie, og jeg var i hvor <laughs> Altså, de andre piger, de gik øh, og talte om, at de skulle til Mallorca eller Lanzarote, at de skulle ud og flyve, og de skulle øh, pakke kufferter, og nogle gange var jeg der med ud og vinke i lufthavnen. <laughs> øh, og, og jeg skulle ikke Knudenborg og ned og besøge min morfar, og i sommerhuset faktisk lavede plads. Og det var egentlig ikke, fordi det ikke var øh, hverken en god barndom, eller nogle gode sommer, fordi det var det 100%. Men det var altid bare det der med, at man lige blev gjort opmærksom på, at der også var noget andet derude. Dengang var der jo ikke nogen sociale medier, der viste mig, hvad det var for nogle azurblå hav, de svømmede rundt i, mens jeg sad ved Faxi-Kalbro. Men, altså, men, men, men, men jeg blev stadig altid ligesom gjort lidt opmærksom på det igen, når sommeren så var forbi, at man mødtes over i skolen, og de kom, og det er, sådan, det, det er bare det, jeg husker allerklarest, med de der flætninger i håret, ja. hvor de har fået perler på, på snodet ind i og sådan noget. Alle havde dem, mm. undtagen mig. Jeg havde et kørekort med fra Bongbongland, og det var det. Og det var bare ikke særlig med i 4. klasse, vel? Men... <laughs> eller komme over. Altså... Når der er nogle elever, der også sendte postkort hjem for deres fedefæring, ja. så bliver der læst op, fordi de har været på Greta, Rodas, Ægypten. Ja. Jeg var i Knudmorgs vej, bare ja. Og det er ikke fordi, det er egentlig, er undervurderet. Det er et skønt sted, Bongbongland, og jeg, det, jeg vil også, altså men, men der gik lang tid, min, for min familie ligesom vådede sig ud på en udlandstur. Den første gang, jeg fløj med en flyver, sjovt nok, øh, det var, øh, der skulle til Sverige op, øh, fordi min mor er jo svensk, og skulle til Sverige til min oldefars begravelse. Nå, hold da op. Men det var ligesom, så blev det også en lidt stor dag, fordi vi skulle flyve derhen med min mor. Så det var første ja. gang, jeg sad i en flyver. Jeg, jeg har jo, for, nu når vi også lige talte om, øh, hvad jeg ikke har, jeg har heller aldrig nået til i Sverige. Jamen, det der, det skal vi slet ikke gå ned ad den vej lige nu. Det er simpelthen, nej, nej, okay. det er det mærke, det, det er, det er, nej, det, det kan jeg bare ikke forstå. Men et land, jeg har været i, det er Tyrkiet, jeg var på sommerferie, og, og der har jeg til gengæld været rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Jamen, var du sådan en, der øhm, tog altså på ferie med din familie i udlandet? Øh, ikke til at starte med, der var vi nogen, der tog til Lyggen, og Silkeborg, og det var alt imens, at alle mine andre venner, de tog til Gardersøen i Italien. Men altså, da de så fik prikket hul på bylden, og, øh, og så Tyrkiet, landet i Tyrkiet, så var vi så også der øh, fire år i streg. Alanya, <laughs> Sommers Paradise. <laughs> <Så, laughs> fire år streg. Jeg tror faktisk, det er mere. Men altså, det, det var så mange sommer, at jeg glemte helt, hvor mange sommer, egentlig har tilbragt. Din... Det er jo som at være i sommerhus, så... <laughs> Hver sommer skal vi bare ned til Alanya. <laughs> det var, hvis du spørger min mor, Sommers Paradise. Altså, der var alt, hvad man kunne forestille sig af de gode ting. Der var... Øhm... Jamen billige ting. Der var uh, lækre drinks, all-inclusive søde mennesker. Ja, jamen øhm, du kidt af et vidunderligt uh, feriedestination, det vil jeg også Og sige. skønt, og der sker uh, ting og sager dernede, som jeg kun troede uh, skete på Jallerup marked. eller Jallerup markedet lige indtil jeg så be bevægede mig ind i en bazar sammen med min far. Han er jøde, og han... Er også, øh... altså sådan, <laughs> the clashes of the titans. Det... <laughs> din far i en tyrkisk bazaar, så skal der handles. Og hvem handler mest? Er det de tyrkiske handlende, eller er det din fa jyske far? Ja. Det er også meget spændt på at høre, faktisk. Ja, og, og, og problemet, øh, det er jo så bare, at min far ikke kan engelsk. Så, øh, så, så alle handlerne i, ba i, i bazaaren foregår over en lommeregner. Så vi kommer, det var typisk sådan noget med, at vi kom ind... Øh, i en, i en forretning i bazaaren, og så fandt jeg noget tøj, jeg rigtig godt kunne tænke mig. Og så... Noget, noget Noik. Ja, noget Nu Noget Robobarn solbriller. <laughs> <laughs> <Nogle Raboban> <laughs> Rolex med k. Øhm, og så fandt jeg jo de ting her, og allerede, jeg kunne se min far nærmest nød lidt, at, at han søn skulle have nogle ting, så han kunne begynde at, begynde at komme hen og prøve lidt omkring prisen. Men grund i, i ja, vumsen ja, ja. er der, men fandt ting at slå ind på lommeregner. Ja, ja. Den giver vi en virer for. Det vil jeg sige to. Ja, ja, ja, ja, Jo, Jo Ja, og så, øh, jamen, og så startede forhandlingerne også. Og forhandlingen foregik over en lommeregner, fordi min forældre, eller min far ikke kunne engelsk. Og det var sådan, at min far skrev nogle tal, <laughs> og så fik øh, sælgeren så lommeregneren, og så grinte han sådan af min far og tænkte, ja. no, no, no, no, no, no. Ja. Og han taler øh, ikke engang så meget engelsk. <laughs> der var ingen af de to Nej. mennesker, der rigtig really talte engelsk. Det var no. Og så var det, at lommeregneren bare gik på skift frem og ja. tilbage. Fordi så han havde skrevet sit modbud, som min far gjorde, fuldstændig det samme igen, ja. Grinede ham og sagde no. Ja. no. No, no, no, no, Og det var no. Det var ikke no. Det var no. Nej, det, var sådan, det, var... <laughs> det var en end, og det var no. Ja. Det var no. no. Og, så, og, og, og det var jo simpelthen ja, en kamp, der, der kunne vare fra alt fra fem minutter til to timer. Jo. Og, og, og typisk sagde det altid med, at min far så sagde til os børn, at vi finder det bare billeder et andet sted, for det er jo alt det samme tøj. Mm. Og hver gang, da vi så er på vej ud i butikken, så løber han hen til min far og siger, okay søg, okay søg, okay, we have a deal, we have a deal. Jeg føler nemlig også, der også den var dårlig der... stemning hver gang. Der var, selvom jeg, jeg, jeg fik ting, så kunne jeg faktisk ikke rigtig glad, fordi jeg fik det. Nej, du blev ked. Ja, det jeg ja, det var to timer, så der også ligger stående passer. Og man er blevet solskoldet i løbet af dagen, og man har ondt, og man er træt, og man tider, ja, ja. Og Der var meget varmt i de passer, fordi det, det er sjovt. Når vi endelig kommer afsted på en udlændingssag for første gang i mit liv mm. eller anden gang i hvert fald, en flyurerferi eller man siger sådan så var vi også i, i Bodum. I Bodum. Og det var ja. også all-inclusive-tur med det hele, og vi var også i Bazaar. <laughs> og der er det min mor, der har, der har lommeregneren med til gengæld, ved at sige, og min mor, hun taler engelsk ligesom mig. Vi taler ikke engelsk. <laughs> <laughs> <laughs> vi har det samme sprog, vi taler der. Nej. <laughs> det. Nej. Og det er virkelig, altså, også den der med benhår at stå, og man kan se på ansigtet, og sådan håndbevægelsen, det, det, det var ikke så meget no-no her, det var mere sådan, Haha. <laughs> <laughs> no. eller din viftende hånd op foran hovedet, sådan, nej, nej, nej, tror du, jeg er helt sindssygt. Ja, ja. Nej, det. Og min mor bare sådan, skat, så går vi, så får du ikke de røgbanesolbriller i dag, eller det dodgybælte. Og så går vi videre, og mig og ked, og, sådan, og jeg bare, sådan, ved bare, hvordan min mor hun sådan, ved, lige med, så kommer han løbende. Og nogle gange, så kom det jo ikke løbende, og så var det jo en selv, der gik derfra og var sådan... Jeg vil godt have givet 10 kroner for det bælte. Hvorfor er ikke lov bare at give 10 også kroner det for det, det bælte? Det er godt at have 10 kroner. Ja. Nej, vi vil kun give 5. Ja. Ej mand, fuck, jeg elsker de der bazaar. Det, det var... Altså, det er ikke længe siden, at jeg faktisk var i en bazaar i Thailand. Nå, hvordan var det? Der er jo også... Altså, jamen, jeg var jeg var i Thailand med min veninde Det Malin. Det var det samme, det var det samme fra, at øh, thailænderne, der hvor jeg var i hvert fald. Øh, både var ikke lige så øh, øh, på... Mm. For at sælge, men heller ikke lige så du ved, at det koster noget her. Og hvis ikke du vil give det, det er også fint. Ja. Men så sælger vi det bare til hinanden. Ja. Stiv idiot, der kommer lige om lidt. Mm. Altså, fordi folk er stiefte hele tiden. Eller. <laughs> Virkelig. Frønschaft.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 Men, men det er sjovt, det der med, med, med, med ferier. Altså, hvad, hvad for en slags ferie, man har været på. For jeg føler, at det har meget været lidt den samme... Altså, vi var også på sådan en campingferie, kan jeg huske. Og det var, sådan, ja. det var også en af de helt store. Så, så, så, så skulle vi nemlig også udland, udlandet. skulle vi til Ungarn på en campingplads. Min mor og far og mig og mine brødre og nogle af mine forældres venner og deres børn. Som sjovt nok havde samme alder som min brødre. Så vi sådan kunne køre altså ned, og så kunne de lege. Og så var der så mig, ja. som var 14 år måske... Jeg havde alt. havde alt. alt, Hørte Green Day hele vejen på bagsædet med I Walk a Lonely Road. I Walk a Lonely Road. var om, der, ja ja, Havde hette på, var, var træt af de skulle køre hele vejen til Kroatien, eller Ungarn, eller hvor fanden det var, ja. og, og var bare træt. Kommer ned i sådan en campinghytte, og så kan jeg huske, at ingen gang solen skinner. Det pisseøst regner endnu. Og imens, at jeg sidder i regnvejret i den der hytte, og jeg så, så var der jo det med, med, med tiden jeg var teenager i. Internet kostede rigtig mange penge udlandet. Så min 3310, den blev konfiskeret lige så snart vi kørte ud over landegrænsen. <laughs> så var der ikke noget, der hed mobiltelefon længere, fordi det kostede spidsen af ja. Altså sådan, det, var, det var én besked om dagen, jeg fik lov til at få min telefon til at skrive. Så skulle jeg ellers sidde der og tænke over, hvad jeg skulle skrive til alle mine venner, der var til Havnefest, og høre DJ Alligator og Blå Øjne. Og, og når jeg sådan en gang imellem sådan, øh, fik den tilbage, og jeg kunne se, at folk hedder, hvor er du hen? Og sådan noget. Ja, jeg er der for helvede, ikke? Jeg er på en campingplads i Ungarn. Og jeg kan ikke se blå øjne sådan, Æh, Johannes så er lige strippet op på blå øjne. øjnene, lige blevet hævet ned af vagterne. Og det er bare sådan, tårerne begynder lige så stille og poppe frem, ikke? og mine forældre sidder og skåler og hygger og spiser ost, og min brødre løber rundt og leger. Og jeg sidder og bare og sådan her, jeg vil hellere være i fucking helvede, end jeg vil være på den her campingplads. Ej, mand... Og det har jo været en vildt god, hyggelig ferie, og alle hyggede sig, undtagen mig. Men jeg var også bare teenager, og jeg måtte ikke have min telefon. Og du ved, sådan alle hyggede sommerferie hjemme i sted. Hun stod fast undtagen mig. Ja. ja um, så noget, sådan Nej. Det, altså, jeg... jeg havde ikke engang ferievenner. Nej. <laughs> der var nej. jo ikke nogen andre 14-årige, der måtte sætte med på, på den kameroplast. Men nu vil jeg gerne spørge dig noget omkring de ferievenner her. Fordi har du haft lyst til at få ferievenner? Som, som, som jeg havde det lige der, der jeg sad og, i sovens mm. kampens hede over ikke at være til havneplads i Hundested. Nej, men altså, jeg tror, at nogle af de andre dage var blevet lidt kortere, hvis jeg havde haft <laughs> nogen snak med på min egen alder. Nogle, der ligesom var lige så og, og Green day som mig selv. <laughs> mødes, kunne mødes i en lille soveklub, ja. hvor, I, hvor, hvor I kunne tale om alt det, I så gik lidt af. <laughs> Nej, lige præcis der med, med ferievenner. Mine forældre var altid meget opspå, at jeg skulle have en ferieven. At det var ligesom, at, at så kunne de møde nogle venner, øhm, eller, en eller en familie, som, øh, som de kom i snak med, og så skulle jeg være venner med deres søn eller datter. Mm. Øhm, vi kunne ligge nede ved en pool eller en strand, og så kunne mine øh, forældre sidde og, sidde og høre, at, øh, at der var andre danskere hernede. Nej, det er jo ja. Og så kunne de lige prikke mig på skulderen. sådan <gød> det er I også, ja. Ja. Der er danskere. Jeg tror det var en uddød andre, race. Ja, der er andre danskere hernede. <gød> på danskerhotellet, hvor der er fest i aften. Kan jeg kan vide, om der må komme andre danskere. <laughs> Nej, og det er jo det ikke. Så var det nærmest tilskrevet, at jeg skulle være venner med fucking Rasmus fra Korsør A, som jeg aldrig nogensinde ville snakke med hjemme i Danmark. Altså, ja, møde eller møde igen. Og sige, hvorfor skal jeg prøve at bruge en hel ferie på, på, på at altså på opbygge et venskab, hvor vi måske får en fed dag, og det er den sidste dag, fordi der... der, der har vi måske lært den anden at kende, og så ser jeg mig aldrig nogensinde igen. Der er bare sygt på en ferie, hvor, hvor jeg blev venner med en tysker, fordi bare, altså bare for at få en venner sådan, fuck det her, så, så prøv at spille fodbold med ham. Og jeg kunne ikke tysk, så vi kommunikerede ikke. Vi spillede bare fodbold og lavede tegnesprog sådan, lavede thumbs up. Og... Men synes du ikke, det var hyggeligt? Jo, altså se det bagspaldet, så var jeg også glad for det. Men Lille børn lige... kan godt hygge selv, om de ikke kan tale samme sprog. Men lige i kampen siddede, der synes jeg faktisk, det var sådan lidt angstprovokerende at skulle sådan tage mig sammen til at gå og og så tale med jer. Men der er også forskel på det der med, når man er børn, der mødes op ved softdagsmaskinen på All Inclusive Fortellet og ligesom bonder over den og pludselig leger. Mm. Og man er et barn, der bliver presset til at blive venner med, med ham derfor korsør, fordi ens formentlig synes, at deres forældres er søde ud, og de gerne vil falde i snak dagen. Det... jeg dagen. lidt det er en det... manøvre. Det synes jeg så har prøvet, det var faktisk, at på en ferie øh, til Rodos, der kommer mig og min søster ned til mine forældre, hvor de lige pludselig så er faldet i snak med de unge mennesker, at vi ikke har talt med på hotellet. Og så ender det fandme med, at vi tager på en bytur med de her unge drenge her. Og dagen efter, der kan vi slet ikke kigge på hinanden. Nogle øh, altså hverken mig, men ja, synes, vi kunne godt blød kigge blød på hinanden. <laughs> ikke noget, men det var bare så akavet, fordi at vi ligesom drækker stive med, imens mine forældre sad og snakkede med dem, og så sådan, om nu er vi jo stive, skal vi tage i byen? Ja, okay. Men dagen efter, der var det sådan lidt... Ja, det ved jeg ikke. Det var bare at vi lakad. I, havde... I var fulde, da I blev venner med dem. Ja, ja. Næste dag, da I ikke var fulde længere, så havde I ikke noget at snakke om. Ja, så var vi sådan, hvorfor talte vi sammen i går? Jeg har mange gange, når efter, at det. blev opet. Ja. Så er vi pludselig ikke noget sjovt at snakke om længere. Men altså sådan, det, jeg, det, jeg har ikke, altså, jeg, jeg, var, jeg var mest på sådan en bonbonland, Knudenborg og sådan noget, og jeg kan faktisk sige, at jeg elskede hver Jeg elsker at være bonbonland, så det er ikke fordi, at jeg har gået og været ulykkelig, eller noget som mm -mm. Øhm, og, og, og, og jeg har jo også været ude at rejse med min familie det, det tog bare lige lidt år Før at, at det blev en, en ting og, og så kan jeg huske At noget som jeg sådan lagde meget mærke til Når, når jeg så var i, i Bongbongland for eksempel Det var så om man var familien Der havde madpakket med <laughs> Eller familien der fik lov til at, at købe i restauranten Og jeg vil faktisk gerne Hvem tror du at vi er bare for Ja, det. Jeg kan jo nærmest regne ud Altså I var sølvpapirs familien Nej det var vi for... nemlig ikke engang Nå, det var ikke. der er noget, vi ikke brugte, så, så er det søvpapir. Vi, øh, vi genbrugte gavepapir fra juleaften, <laughs> så, så kunne vi så gemme til sommer, ja, så kunne vi så pakke ham og Nej, det var madpapir. Det var bare sådan noget rigtig madpapir. Og, og det er jo egentlig godt, fordi så har mine forældre der ikke... Altså søvpapir er jo fuldstændig umuligt at nedbrudt igen. Mm. Men, men, men vi var en rigtig madpapir smadpakke familie Du ved, der også havde en gammel øh, Coca-Cola-flaske, to liter <laughs> ja. med med rød saft i, der var sådan... Vi... Fordi det, altså, ej! Du ved, sådan, der, der blev hygget, og så sad vi, op, så vi sådan på bænkesæt og spiste gule rødder og, øh, og, og gurkestave, og, og fik råbrød. Og det har nok i virkeligheden handlet lige så meget om, at fordi der skal lige slås noget fast her. Den dag jeg får børnene hvis jeg gør, så skal de heller ikke have på en ophølser ind i bonbon. Vi skal også have madpak. Fordi sådan, når man er voksen, så synes man jo måske virkelig ikke, det er så lækkert at, at stå i den der kø og og børn, der løber rundt og buffet og, og, og pølser og sådan noget, så er det nemmere at bare spise en lækkerhånd på småsveje pølser. Jamen, jeg tror der også Men klart. når man sad der som barn, så var det jo en forløse til sig selv at få lov til at gå ind og, og, og få en pølse. Jamen, hun altså, og, og, og det er virkelig sådan noget, jeg, noget, jeg har tænkt mig over, efter jeg blev voksen, er, hvordan jeg så ligesom skældet. Fordi dengang, der handlede det jo hverken om sundhed eller miljø eller noget for mig, det, der, der handlede det om, at jeg så på nogen... Og så øh, følte jeg, at de var rigere end os. Mm. Fordi de fik lov til at spise pølser. Og det havde jo nødvendigvis intet med det at gøre. Altså, øh, vi ledes sikkert også lidt på budget. Mine forældre var jo meget unge og sådan noget. Men, men jeg kiggede på alle de der familier, der gik rundt med, med store colaer og, og, og, og pølser og, og, og den slags. Og var sådan, wow, I må være ringe. Wow. Det, det er vildt, det der. Ja. Og, så sådan, og så på dem, som om at de var... Altså mennesker, der havde let ved at leve livet. Altså kan det give mening? For mig så lidt de det ukomplicerede liv. Det virkede som store tanker i børnehovedet, men det var virkelig sådan det, jeg følte. Ja. Det, var sådan, det der var det sådan efterstribelsesværdige, at hvis jeg en dag kunne blive voksen og købe pølser ind i Bongbongland, så havde jeg top det, det er ret svår at tænke på, ikke? Jo. Altså sådan, og, og, og den slags følelse har jeg egentlig ret meget. I dag også. sådan den bare rygges, og Nu vil jeg gerne selv have en madpakke med, hvis jeg skal i Bombongland. Eller hvis mm. mig og Simon skal tage faven fra Tyskland og hjem, så gider jeg heller ikke at spise pomfritter på faven Så vil jeg også gerne have, at vi tager robrød med, fordi det er bare lækre. Altså sådan, men, men, men den slags måde at se på nogle mennesker på, har jeg stadig. Altså for eksempel så altid, når jeg har cyklet i København, særligt da jeg var single, og jeg så piger på min egen alder med en høvding i på, så kunne jeg tænke sådan, ej, du må leve det perfekte liv. Mm. Fordi du har en cykelhjelm til 1300 kroner rundt om halsen. Der må, der må være mange mennesker, øh, som er bekymrede for, om du kommer noget til, siden at du har givet dig at betalt så mange penge. For den der er mange, der elsker dig rigtig højt. Og, og du må have et overskud i dit budget til, at du har penge til at købe den der. Måske det er endda din kæreste derhjemme, der har givet den til dig, fordi han elsker dig så meget. Du ved sådan, det er jo ret mm. meget samme situation, jeg sad i, som da jeg var lille med pølserne inde i Bongbongland. Det er bare lige en anden... Øh, altså i en anden kontekst nu, ikke? men jo. følelsen er lidt den samme. Ja. Jeg har også altid tænkt det med, med piger med yoga-måtter, altså sådan, sådan piger med kaffe-latte og yoga og piger, der cykler rundt og, og tydeligvis på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen har været til yoga, men ikke længere er det, men bare har været så overskudsagtige, at de går ud af døren om morgenen, inden de skulle på arbejde, med deres yoga -modde, fordi de skulle slå dagen af med til at komme til yoga. Altså, tænk om noget straks, du må også overskudt alt muligt. Anna. Jeg har bare du, tænkt, altså... jeg blev forpustet Jeg kigge på den yoga og dig, fordi I, I emmer er overskuddet. Jeg føler, I har det så godt, <laughs> ja, ja, og jeg går her ja, ja. og har ikke engang øh, markedet og tage øh, et bad eller skifte min underbukser i to <laughs> altså, sådan. Det kan virkelig godt stå. Specielt det i dag. Jeg tænkte faktisk ikke så meget, øh, da jeg var barn, og, øh, og så over på andre familier, der var jeg mere bare sådan... Jeg tror, jeg havde fortravlt mere græde og situationen over mit nej, jeg fik af forældre, men, men virkelig meget det her i dag, hvor jeg også kan kigge på andre, hvis der kommer en person i en dyr bil, og tænke, når du har en dyr bil, så må du også styr på alt det andet. Ja. Fordi at bilen er lidt, i mit hoved, det sidste, du får styr på, når du har etableret arbejde og hjem, mm. og sådan etableret dem, så køber du en stor bil. Mm. Og det er jo bare sygt at tænke på en materiel ting også. så altså, ligesom jeg allerede kigge ja, Men Men også bare, hvordan man er opdraget til, at nogen, der har virke til, at de har penge nærmest af mere værd, eller de mm. et bedre liv, eller det er det, der er det ja. Altså, jeg sad allerede som barn og følte, at de var rige, dem, der købte pølser og, og pomfritter, og jeg vil gerne være som dem. Jeg sådan tænkte, Uha, det, det er spændende, det er interessant, det er sejt og godt. Eller sådan. Fordi for mig handler det ikke så meget om økonomi længere, det kan jeg sagtens for hvis det gør for dig, men, mm. men nu er det mere det der overskud i hverdagen. yoga eller Særligt der var single, den der følelse af, at jeg blev ensom af at se på nogen med en høvding fordi jeg følte, at den symboliserede, at der var mange, der elskede dem, ja. og de skulle passes på med noget, der var så dyrt og sejt og moderne. Mm. Jeg, var sådan, jeg har en skatehjelm, der hænger derhjemme, som jeg har fået min mor på et tidspunkt. Den gider ikke, at både den er grim, men du ser der flot ud og ser elsket ud på samme tid med den der høvdinge omfavnelse rundt om din hals. Det virker sådan totalt mærkeligt, ja. ikke? men jeg har også fået det med særligt med sådan store vennegrupper, der kan finde ud af at lave ting sammen, sove i shelter, lave bål, ja. lege, en bil, nej, lege en båd og tage ud og fiske sådan ti mennesker, hvor jeg også alt skal blive sådan, øh, mig og mine venner vi kan ikke engang arrangere en tur ned i mit sommerhus i Carabæx, men i en weekend. Ja. Altså sådan, hvorfor kan I det der, sådan, det er også noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig, eller sådan, altså det er jo, det er jo virkeligheden, bare handler om, at ja, jeg ved ikke om det, er, fordi jeg ved ikke, jeg bliver misundelig, jo det gør jeg vel, men jeg føler også, at det de bliver sådan ophåret, at, at, at det, som folk har, eller det, som folk kan, eller et eller andet, sådan ja. noget, wow, det de, de gør jer til nogle sådan bedre mennesker end mig. Ja. Ja det, ja, det er faktisk vildt rigtigt det der med at, med at kigge på andre, specielt i vennegrupper og sådan noget. Også hvor vi har prøvet, jeg ved ikke, hvor mange gange vi har prøvet øh, min drengegruppe min hjemmefra at prøve at arrangere noget. Og det er bare fedt ud, for der kan ikke nogen, der tager til Og så ser man lige pludselig over på en andre, som er ude og fiske, de på kanotur, de er på hyttetur, de, altså, altså, de fungerer det bare, hvor man bare sådan tænker, hvad, hvad, hvad, hvad der foregår her, altså ja. hvorfor hvor kan vi ikke få det til at fungere? Øhm, ja, er ja. vi så dårligere venner, ja. eller er vi venner på en dårligere måde end dem, eller at deres venskaber mere værd end ja. vores og sådan mm. ting, kan man jo tænker, og det er jo overhovedet ikke sådan, det hænger sammen. Nej, fordi man, at... Der er jo alt muligt andet, som de ikke kan, eller hvad ved jeg, men, no. men ja... Nå, lad os, Jeg skal øh, øh, ud og sørge for, at jeg får et hotel, der er mere femstjernet end dit på Bornholm. Ved her, du, hvad jeg sagde? Hvim? Hvim? Det nu, vi jeg... Er lidt, nu er vi det hele startet ved, at jeg er blevet misundelig over, at du skulle bo med et, øh, et, et, et femstjernet hotel. Ved du, hvad jeg skal? Nej. Så Vil du vide, hvad jeg skal? Ud skal finde en gave til mig. Og snart det skal det, men ven. Det skal du? Jeg skal det så. Det skal det. Du, får dig, du selvfølgelig får dig en gave af mig. Så, så hvad? Uh, en en, en, <laughs> en tur til Prag. <laughs> en tur til Prag. <laughs> Nej, netop, så tager vi igen tilbage. til basen. Vi skal ikke Lundborg. <laughs> ja. Vi skal til faktisk, vi skal til, faktisk vi skal til Samers Paradise. <laughs> du må få <laughs> lov til at vælge din helt egen Prada-taske nede i bazaaren i Det ja. vil du være det vil jeg gerne. Nå, lad os Vi, øh, vi snakker tilbage, når jeg er blevet 32. Det gør 31. vi. Du bliver ja, en, ja 31, ja. Og men, er det bliver et kæmpe arrangement. Kan du have det, som du ser ud? Tak skal du have. I lige måde. Flot fyr. <laughs>